Тринадцять. Бандуристи. А боги нікуди не ділися. Біліють у степу камені з висіченими на них рунами. Височать кам'яні мамаї, гойдаються між могилами орлиси зокрильці душі вояцькі, а дажбожі онуки рищуть полем, шукаючи собі честі, а вітчизні слави. Прихилися, козаче, до сирої землі. Відчуй, як дихає вона, дочекайся, коли серце твоє заб'ється водночас із нею. Вийди тоді вечірньої години на степову могилу. Підніми очі до неба і стань по той бік добра і зла, простягни свої долоні до неба, що зазирає на тебе блискучими зірками між темними хмарами. Тоді, якщо кров твоя червоне, як сонце на обрії, що відчуває війну, якщо предки твої підставляли ворогам гострі клинки, а не спини, і самого тебе напуває п'янкими пахощами вітер, який б'є в обличчя, і знаєш ти, що в годину смерті буде твоїм оберегом прадідівська пісня, тільки тоді побачиш ти душі воїнів, що зійдуть до тебе із могил. І страх твій, і минуле твоєй світ звичний твій, розтопляться як віск пасхальної свічки. Боги нікуди не ділися, боги воїнів і хліборобів, боги землі і сонця. Вони живуть там, у степу, де тисячоліттями молилися на руків'я мечів, встроблених у гарячу землю. У степу, де кожна мить ставила людей перед вибором між вірою воїна і вірою раба, в цьому степу росте ясень світу. Плещиться море витяжців, на узбережжі якого відкривається для обраних місто воїнів. У цьому степу ґрунт зорали мечі і списи. Засіли кулі і стріли, а поливала гаряча кров. І в цьому степу все по-іншому. Військо не відправилося за Дунаю або у Чорномор'ю. Насправді, військо залишилося там, у степу, і його історія не закінчується. Вона вічно буде тривати. Але далеко не кожному це дано осягти. Це ми, заблукані у глихих нетрях доби рабів, Марно шукаємо невидимий для наших очей шлях, На якому зможемо приєднатися до війська, Що й досі йде на свою чергову переможну виправу. Зірочка, зірочка, зірочка. Січовики ніколи панцирів не носили, І вежі, подібно стародавнім лекадемонянам, не будували. Копняк сидів на коні прямо, Очі його у ранковій темряві блимали. Козаки вже від'їхали від залізного урочища і прямували до ріки. Остап уважно слухав розповідь характерника. Дух завжди вежею для війська був, тому ніхто у світі перемогти нас не міг. Вежею цією для нас закон завжди є, світовий закон, як для себе, так і для землі. Закон цей зберігали обрані лицарі, призначенням яких є боротьба. Де та вежа зараз збереглася? Що нам залишається шукати її? Були козаки-вежники, що тільки закон осягали, були козаки-звитяжці, серед яких наші полководці великі – кішка, Сагайдачний, Хмель, Гордієнко. А над ними зберігачі були, в літописах імена їх не записували. Але… Але ж вони найперші закон зберігали. Чого тебе дід Чорнояр за власне життя зі смерті врятував, бо тепер тільки ти його справу святої помсти здійснити можеш? Копняк замовк, уважно вдивляючись у степ, Остап теж придивився, і йому здалося, що він бачить блимання вогника в далечині. «Здається, приїхали, тепер обережніше, зараз про цього горлача довідаємося». Проїхавши з милю Остап і Копняк, ясно побачили невелике вогнище, навколо якого сиділи сивовусі діди. У кожного в руках була або кобза, або легка козацька бандура, або ж і великий торбан. Між собою вони вели неквапну бесіду. Над вогнищем кипів великий казан а над ним вовтузився із Мішайлом чийсь хлопець поводир. Решта хлопців сиділа за вогнищем неподалік. Над травами стелилися пахощі доброго кулишу. Іноді один з бандуристів стиха поводив пальцями по струнах. Остав глянув на копняка, обличчя його було непроникним. «Тепер же більше слухай», – кивнув він і зіскочив з коня. Біля них немов з-під землі виник хлопець, який підхопив повіддя. Копняк зайшов до кола, яке креслило полум'я, скинув із голови шапку і низько поклонився Кобзарському товариству. «Моя голова, пане містер Вернигоро, і ви, панове, громада цехова. Здоров, будь-пане, брате», – відповів за всіх приземкувати сухий перебендя, підіймаючись із місця і схиляючи голову сивим оселецем. Потім він підняв голову і Остап помітив, що в нього на очах більма. Видно, що й товариш твій козак, визначний, несподівано промовив цих містера і простягнув до Остапа доленою вперед сухорляву руку. Кобзарі поважно закивали головами. Всі вони були сліпі. Остап відчув, як щось гостро запекло в нього під серцем. Він поточився. Старший над кобзарями уважно вдивлявся в нього сліпими очима, потім мовчки сів на своє місце. Сідайте, панове запорожці, нашого кола, запросив козаків інший, широкоплечі і, видно, досить могутній, як на свої руки кобзар. Остап сів поблизу вогнища. Копняк примостився поблизу. Тим часом кобзарі загомоніли собі далі. На диво Остап нічого не розумів з їхньої розмови. Балакали вони немов і українською мовою, але такими чудними словами, що козак нічого не міг собі второпати. Це мова таємна кобзарська, прошепотів на вухо Остапу Копняк і протягнув йому пляшку гарбузянку. Ось спробуй, мова допоможе. Остап гувтнув пекучу рідину, і з сухої горлянки на мить йому здалося, що вогнище сполохнуло в очах яскравим синім полум'ям. Втім, те, що казалось між собою перебенді, стало йому зрозумілим, говорив Кобзар у подряпаній чорній свитині. За хріхи наші лицарство занепало, і тепер степ пропадає. Недобрі звістки звідусі лідуть, погань різна силу швидко набирає. Пропала в країна. Кобзар сумно рукою махнув і похилив старечу голову. Найгірше те, нове Кобзарі, що й наша сила слабішає. Ми і військо завжди одно трималися, а тепер єдині ми залишилися. Але ж і нас мало. Частина нашого цеху Кобзарського за Дунай із Запорожцями подалася. Частина по Україні розійшлася, людські душі охороняти», – додав інший Кобзар. «Що ж, панове, суворо заговорив цихмістер Вернигора, поклав на нас Бог честь велику в тяжку годину зберегти славу лицарську до кращих часів. Брачик наш, Гайдабура, нещодавно із Гетьманщини повернувся, чую я, що із недоброю звісткою». «Правду, пан цихмістер каже, не можу я вас, панове, нічим порадувати». Почувся істемлівий старий голос, і Остап побачив кобзаря, що сидів втомлено, поклавши сухі долоні на старосвітський торбан. Інші повернули голову до старого. Той промовчав, задля порядку, і продовжив. «О, я в старому полковому місті. Булавному. Страшні діла там творяться. Добре, відаєте, панове, що один із лицарства Січового у Гордієнкові часи святу помсту над зрадником війська вчинив. Поховали того зрадника на імені Горлач біля палацу Бурмістерського». Тільки щось не було охочих до цього палацу селитися. Різне страхіття там творилося. І хто з панів вельможних там селився, той або гинув таємничою смертю або божеволів, бо чимало кривавого злодійства той горлач за життя вчинив. І проклятий богом був і лицарством. Останніх років тридцять. Вже ніхто там не жив, ні в палаці, ні поблизу нього. Коли гетьман розум гетьманщину немов гаманеці з червінцями цариці віддав, бачили люди... Як земля на могилі, де Горлач лежав, затряслася, немов Мрець там тяжко повернувся. А ви, панове, знаєте, що земля на могилі два рази труситься, а на третій день після цього Мрець підіймається. Мерця того немов ланцюгами, у землі закляття військове тримало. Тепер війська немає. І вдруге земля струснулася, коли довгов'язий сербин Текелій Січ зруйнував. А потім вночі вулицями міста Горлач проїхав у кареті, тягнули ту карету чорні у пирі, а за нею його слуги мертві на страшних конях, що людським м'ясом живляться, їхали. З того часу почали люди у місті пропадати і вмирати дивною смертю, а особливо дівчата і жінки молоді. Півміста розбіглося, а решта міщан від переляку позачинялася у домівках і тільки звечоріє, то бояться носа на вулицю виставити. Да, братчику, якщо правду ти, то у книзі Нозовій пророцтво про мерця є. Не виконавши святу помсту, прокляття намесника впаде. Стане мрець, душа лицарська згине, і свята Україна вимре. Зараз мрець кров людську п'є, а коли закляття крові над собою звершить, то людські душі пити почне. Невже не залишилося козаків в Україні, щоб із горлачем на герць стати? В розпачу вигукнув Гайдабура. Товариство загомоніло. Вернигора підняв руку, і сліпі кобзарі притихли. Слово нехай скажуть гості наші. Добре, нехай кажуть, загули Кобзарі. Копняк вклонився на всі боки і немов на січовій раді. Дякую вам, панове Кобзарі, що до своєї таємної наради допустили. Тільки часу сумувати немає у нас. Краще порадьте, як мирця в могилу загнати. І чи можна честь лицарства тим врятувати? Вернигора теж піднявся. Запала тиша. Тільки чутно було, як потріскує сухих гілля у вогні. Нарешті цих містер промовив. Справу цю... Тільки троє виконати зможуть: той, що по той біч побував, той, що по той біч перебуває і той, що гріхів не має. Остап і Копняк перезирнулися. Копняк шанобливо поклонився. Дякую за пораду, не пропали козаки на вкраїні і знайдеться, кому святу помсту доконати. Остап теж підвівся і схилив голову. Дякую вам, панове, кобзарі. Вернигора підійшов до нього і поклав руку на плече. Нехай щастить тобі, козачі, у справі твоїй. У тебе є, а братчиків по дорозі знайдеш собі. Зірочка, зірочка, зірочка. Сонце вже пекло, коли Остап і Копняк добралися до річки. На березі біля броду стоїв осідлений сірий кінь. Де ж це ледар пробуває, бурмотів Копняк, озираючи порожній берег? Остапу здалося, що він чує чиєсь могутнє Еге ж, ось де він, вигукнув Копняк і завернув свого коня до лощини, звідки доносилося хрупіння. Прокидайся, козаче, щоб татари сонного на печі не взяли. гукнув він, побачивши кремезного запорожця, що мирно спав, насунувши шапку на обличчя. Той підскочив, кліпаючи очима. Остапи копняк від такого видовища розрегеталися. Ось тобі, Остапе, товаришу дорогу. Іван Данило, єдиний вежник, що із байдикування свого за Дунай не дременув. А що я там не бачив. відгукнувся Давило, чухаючи себе у усі чорній чуприні. Заїхав за Дунай, то й додому не думай, а мені тут добре. Остап зрозумів, що козацьке прізвисько получив Іван недаремно. На широчених плечах Давила лопалася домоткана сорочка, руки були, не мов, дві гаківниці, а навколо волячої шиї здавалося можна обкрутити сталевий брус. Тім широке обличчя Давила було досить доброзичливе і випромінювалося здебільшого задоволення від світлого сонця, свіжого повітря, річкової прохолоди та інших радощів життя. «Ось тобі, товариш для мандрів, хто знає, Може, і таке лида, що добрій справі згодиться?» Кажучи ці слова, Копняк із сумнівом подивився на усміхнене обличчя козака. «А що, батько, хіба намарно ви мене козацьким вправам вчили?» – ображено вигукнув Давило. «Ну, з Богом, козаки!» – промовив Копняк. «Не вдаючись у довгі розмови, відправився б і я з вами, але деякі справи мене тут залишилися, а потім, думаю, за Дунай майнути. Глянути, як там товариство у султана влаштувалося». «Прощавай, пане Дмитре, дякую за науку і за товариша!» – крикнув йому Остап Прямуючи конем до броду. За ним поїхав і Давило, поклонившись копняку. Характерник довго дивився слід козакам, і його чоло спохмурніло від недобрих передчуттів.